І вона навідувалася до мене духом небес, водила квітучими лугами, поїла холодною водою, годувала, як дитину із рук, прикладала до спалених місць студенний змочений рушник, та щезла з першим пострілом, з першою командою, а потім продовжувала перервану турботу, і сон накладався на сон, утворюючи шматок неподатливої глибоко той світу, захованому в душі дійсності. Відтоді, як я побачив Марину з санчастими на дорозі, що пересікає буштинський трак, вона стала для мене іншою. Відтоді переді мною у застряли її очі, а далі, сповиті туманом, йдуть якісь руїні, розрита земля на скелі, вирвані з корінням дерева. І з того часу я почав задумуватися і вагатися. Ми стали людьми, які не навчилися зосібно, по-своєму терпіти. І цим двом силам терпеливості буде важко разом. Між ними не можна перекинути місток. Та я все частіше здогадувався, що цей малий характерник не панька середи син. І цей хлопчина дивний, з пригладженою русявою чоприною, з неспокійними карами очима примусив мене згадати батька. Батька приводом піднявся переді мною з хмільного чаду, зупинився в образі докору. Я знайшов себе у п'яних снах малим хлопчиною, який хотів жити не так, як усі, кого він знав. І взявши те хлопчатко за руку, я пішов на зустріч оцьому. Якийсь час... Мене зупиняли посеред дороги засмучені, маринені очі. Вони ніби промовляли. Правда, була війна, але можна було й не скористатися, можна було зберегти себе. Тоді собаку, що біжить мені в цями випадок, я не відгонив от себе і ще ненадовго пускався за течією. І дивно, завжди мої ноги нащупували мілину. Я виходив на берег. Знову дорога стелилася сюди. Чого мамка наварила? Вареників, поспішив чоловічок синіми очима, паньків син. І гречаної каші, додав Василько, не образившись на брата. І булстю, підказав Івась. У сінях я шепчу Марині. Ти оковирна. Щоки її коло колопечі чистим вологим блиском відсвічують, Темно-чорні очі, на устах усмішка. Усе буде добре, думав я. Прийшов таки туди, де мене чекали. Нас за столом четверо. Мельник, Хрущ, Ілля і я. Поки Ілля лащиться зором до пляшки, я спішу повідомити, що беру Марину за жінку. Але весілля справимо пізніше, коли заберуться лесничівські наїзники. Новина справляє на Іллю – Сильне враження. Коли Марина виходила до другої половини, він пильно зиркнув її услід, коли повернулася, видивився, наче вперше побачив, і знову провів до дверей вже закінченим, заздрісно захопленим поглядом. Диви, яка молодиця губилася у колобродах, а я, дурень, і не примітив вогонь. Станом колише, що й порядна дівка може сховатися. Став, слухай, ще в півлітру від купного. Я ж міг перешкодити. Ні, подумайте, де я був. Пробач, слухай, ти забагато загарбав. Добувай ще пляшку, бо кину будувати хату. Ні, по пляшці на брата, Тоді ми в розрахунку. Це ж готовеньке богатство. Що нині, маєтки, пусте? А добра вродливиця – це ж квітуче життя. Де я був? Осе моя проклята пам'ять. День пнем. Читаю програму. Лише починаю доглупуватися. Зирку відно. Забув. Якось я цілий місяць ночував над москвофільською програмою. Головацький муштрував. І чорта лисого. Не запам'ятав ні слова. Приймали, то Головацький говорив поперед мене як пік. А я повторював. Лобода мене мучив за два місяці. Коли зібрався їхній молебень, я все переплутав і виказав москвофільську програму замість радикальської. До мене запізно доходить. Виказав, значить, москвофільську, а між радикалами Шепет мовляв, можна його і у верховоди брати. А коли я